بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة الله عظيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاثا وارباع Yəzidu fil xalqi mə yəşək, İnnəlləhə alə kulli şeyin qadir. Köyləri və yeri yaradan, Mələkləri iki, üç və dörd qanatlı elçilər edən Allaha həmd olsun. O halq ettiklerinden istediğini artırır. Hakikaten Allah her şeye kadirdir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fala mumsika laha ve ma yumsik Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də ondan başqa heç kəs verə bilməz. O, qüdrətlidir, müdrikdir. İyyə ayyuhan nasukuru ni'matallahi alaykum Əl min khaliqin ghayrullahi yarzukukum minəs-semâi vel-ərd. La ilahə illə hü, feənna tü'fekun. Ey insanlar! Allah'ın size verdiği lütfünü bir hatırlayın. Allah'tan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Necədə haqqdan döndərilirsiniz. Ve in yukezebun feqad kuzibet rusulun min qablik. Əgər onlar səni yalancı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl də elçilər yalancı hesab olunmuşdur. Bütün işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır. Yə əyyuhəl-nəsü, inə va'də Allahi haqqı. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Ey insanlar! Həqiqətən Allah'ın vədi bir həqiqətdir. Qoy bu dünya sizi aldatmasın. Toğlayan şeytan da sizi yoldan çıxartmasın. İnne şeytanen lekum aduun fettekhuuhu aduwan innma yad'u hizbahu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşmən sayın. O öz taraftarlarını ot sakini olmağa çağırır. Əllazina kəfrulu lehum azabun şadid vallazina amanu və amilussalihat lehum mağfiratun və əcrun kəbir Kəfirlər üçün şiddətli əzab tədarük edilmişdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün isə bağışlanma ve böyük bir mükafat hazırlanmıştır. Əfəmən ziyyinə ləhū sū'u əməlihī fə rəāhü hasanā, fəinna allāha yudillü mən yəşāu və yahdī mən yəşāu və aləyhim hasarāt. İnnəllâhə alimun bimə yasna'un Pis əməli özünə gözəl göstərilib onu yaxşı hesab edənlə doğru yolla gedən kimsə eyni ola bilərmi? Həqiqətən Allah istədiyini zəlalətə salır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Sən onlara görə Özünü üzüb əldən salma. Şübhəsiz ki, Allah onların nə törəttiklərini bilir. Və Allahü alləzī ərsələl riyahə fətufír səhəbən fəsqəna hü ilə belədin meyyitin bihil ərdə bə'də məvtihə.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 İləyə əsədül-kəlimu-t-tayyibu vəl-aməlu-s-salihu yərfaəhu vəlləzîna yemkürûna-s-səyyâti lähum əzâbun şədîd və məkrû ulâika huve yebûr Kim qudrət sahibi olmaq istəsə bilsin ki qudrət bütünlüklə ancaq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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ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 Və tərən fulk İki dəniz eyni deildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərinin ki isə həddindən artıq tuzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir.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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل siz onları çağırsanız onlar sizin duanızı eşitmezler eşitseler də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 Ey insanlar, siz Allah'a möhtəşsiniz. Allah isə zəngindir, tərifə layiqdir. İn yəşə yüzhibəkum və yəəti bi xalqin cədîd. Əgər istəsə, sizi yox edib, yerinize yeni bir məhlub getirər. Və mə zəlikə aləlləhə bi'azîd. Bu Allah üçün çətin deyildir. Wala taziru waziratu izra okhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhamal minhu shay'un wa law kana dha qirban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 kölgələ gören eyni deildir. Wal-zulumatu wal-nur. Zülmətlərlə nur da. Wal-zillu wal-nur. ilə bürkü də de eyni deildir. Wa ma yastavi al-ahya'u wal İnnəlləhə yusmiğ men yəşəə və mə entə bimusmiğin mən fil qubur Birilerle ölüler de eyni değiller. Şübhəsiz ki Allah istediğine hakkı eşittirir. Sen قبرلerde olanlara eşittirə bilməzsən. إن أنت إلا نذير. Sen ancaq qorxudub xəbərdar edənsən. إنّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلافيها نذير.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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير أير onlar səni yalançı hesab etsələr bilki onlardan əvvəlkilər də elçiləri yalançı hesab etmişdilər hal elçiləri onlara aydın dəlillər müqəddəs yazılar və nur saçan kitab gətirmişdilər. Summa akhadtu Sonra mən haqqı inkar edənləri yaxaladım. Görə idim mənim onları hələk etməyim necə oldu. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadun biddu wa Məyər Allahın göydən yağmur indirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsəm mi? Dağlarda da müxtəlif rəngli ağ, qırmızı və tünt qara cığırlar əmələ gətirdik. Və minən nəsi və dəvəbbi vəl ən'ami müxtəlifun <Sessizlik> Nə məyx İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Təqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır. İnnəl-ləzīnə yətlûnə kitəbəlləhi və əqamu s-salətə və ənfəqü minmə rəzəqnəhüm sirran və ələniyətən yərcunə ticəratən ləntəbūr. <gülüyor> Allahın kitabını oxuyanlar, namaz qılanlar və özlərinə verdiyimiz ruzilərdən gizli və aşkar xərcələyənlər, səmərəsiz olmayacaq bir ticaretə ümid edirlər ki, لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Allah onlara mükafatlarını tam olaraq versin. Üstəlik də onlara öz lütfünü artırsın. Həqiqətən O bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. Və alləzi əvxəyna iləyikə minəl İnnəllaha bi'ibadihi ilə xabirun basir. Sənə vəhiyyətdiyimiz kitab, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici kimi gələn haqdır. Həqiqətən Allah öz qullarından xəbərdardır, görəndir. Səndə vəhiyyətdiyimiz kitab, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici kimi gələn haqdır. Fə minhum zalimun li nəfsihī və minhum muqtasıd və minhum sābiq bil xeyrāt bi Sonra kitabı kullarımız içərisindən seçdiklərimizə miras etdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər Kimsə orta yol tutar. Kimsə də Allahım izniylə yaxşı işlərdə önde gider. Böyük lütfdə budur.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 Onlar deyəcəklər. Qəm-güssəni bizdən uzaq edən Allah'a həmd olsun. Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. Əlləli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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورُ Kafirləri isə cəhənnəm odu gözləyir. Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları kurtarsın. Nə də bu odun əzabı onlar üçün güngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ Əvəlm nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi men tadhakkara waja'akum annadidir fadūqu fəma Onlar orada fəryad qoparıb yalvaracaqlar. Ey rəddimiz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 zalimlərə kömək edən olmaz. İnna Allaha alimul ki, Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. O, köküstərdə olanları da bilir. Huval <Hü> ladhi <-hü> ja'alakum khala'ifa fil ardha faman kafar fa'alayhi kufru wa la yazidul kafirin kufruhum 'inda rabbihim illa ma qata Sizi yer üzünde xaleflər edən odur. Kafirin küfrü öz əleyhin olar. Kafirlərin küfrü, Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Kafirlərin küfrü, onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل إن يعد الظالمون بعضهم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 Xeyr, zalimlar birbirine ancak yalan bəd verirlər. İnnəllâhə yumsikus semâvəti vəl-ərdə entə zûlə vələ ən in zələtə ənəmsəkehümə min əhədim min bədih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 وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا Onlar Allah'a çok möhkem antıştılar ki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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Bütün bunlar onların yeryüzünde tekebbür göstərmələrinə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 وَهَرْ شَيَ قَادِرْدِرْ وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا Fəizə fə inna Allaha kəna bi ibadihi basira Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə dərhal cəzalandırsaydı yer üzündə bir canlını belə sağ buraxmazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxtadək möhlət verir. Vaxtları çətanda isə hər kəsə öz əməlinə görə cəza, yaxud mükafat verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.